Кожен із них у душі мусить відчувати себе Спартаком, Наполеоном або Чапаєвим. Для того ми військовою підготовкою і займаємося, товаришу Єфрейтор. І зазів починати треба, а ходити за мною не треба, все одно нічого не зміниться. Ти, грамотний, пиши Рейгану, хай свої сої згортає до поганої мами». Останні слова африканець говорив уже за дверима в коридорі. «Сен-Сімон, бідненький, мовчить, явно на ізміні, нема чим крити. З того, про що вони говорили, я й половини не зрозумів. Історик хотів історію провести, а воєнрок – покомандувати зайвий раз. Звісно, майорське звання зверху над єфрейторським». Швиденько підтершись, я підтягнув штани, і тут почувся дзвоник. Уже половина. Блін. Затягуючи на ходу пасок, я побіг до спортзалу, у протилежне крило школи. Як не гнав, усе одно запізнився. Чотири восьмих класи вишукувалися в один ряд уздовж стін. По центру вже стояли якісь офіцери. У формі директор школи і чомусь наш чекіст. Я вилетів просто перед їхні очі. Мою появу зустріли реготом, та африканець швидко припинив його, гукнувши. Смирно! І коли стало тихо, гаркнув своїм басом Смотрите на него. Явлення в лаптях. Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, и гляньте сейчас на этого Гайдара. Фамилия? Макогон, выдав я, намагаючись триматися струнку и все еще важко дихаючи. Да вижу, что Макогон. Не Макогон, а учащийся Макогон. Еще раз, фамилия. «Учащийся, макагон!» Дихання потроху приходило у норму. «Стань в строй, учащийся, макагон!» «І застігні ширинку, будучий защитник родини. І правда, калитку я забув застебнути. Цього, можливо, ніхто й не побачив би. Навіть я міг отак цілий день ходити, ось тільки звідти... Визирав клапоть блакитної сорочки, неакуратно заправленою мною у штани на бігу. Під регіт сотні восьмикласників і восьмикласниць я швиденько зайняв своє місце, тут же отримавши запотиличника від Рудика. Справа в тому, що ми з ним практично одного зросту, тому у Шерензі нам випадало стояти поруч. Із усього зоопарку я виявився найвищим – метр шістдесят п'ять. Час від часу Арутюнов любив запитати «Макака, який у тебе зріст?» І коли я казав, наперед знаючи, що почую на це, Арутюнов виголошував «Хороша, палиця, гімно мішати» хоча сам стояв у строю другим, поступаючись у зрості лише нашому пашці Жилі. Жила, попри зріст, підходящий для юнацької баскетбольної змірної, для спорту ставився якось байдуже. Хоча коли ми грали на фізкультурі у баскетбол, м'ячі закидав старанно, наче так і треба. Тут іще треба додати, хоч я вищий за зайця на пів голови, а за свиню на цілу голову з усієї нашої команди, я був наймолодшим. Литовченко народився у березні, тихий – у липні. Свої дні народження ми ніколи не відзначали. А батьки не особливо поспішали нас вітати, хіба матушка свині, за звичкою, що лишилася з дитинства, водила його у цей день до кафе їсти морозиво. Нарешті смішки вляглися, і воєнрук заговорив. «Значить так, товариші учащіся». Кто-то из нас останется в девятом классе, кто-то пойдет учиться в другое место. В любом случае, такой предмет, как начальная военная подготовка, начнется для каждого со следующего учебного года. «Вы все здесь комсомольцы». Тут він або брехав, або помилявся. До комсомолу вступили далеко не всі. Візьміть хоча б того ж стародуба. Серед вас навіть наверняка є збудуще комуністи. Тому всі ми любимо нашу родину і повинні бути готові в будь-який момент встати, як говориться, на її защиту. Мы решили познакомить вас с тем, что называется АЗАМИ начальной военной подготовки. Занятие с вами проведет сотрудник областного военного комиссариата подполковник Штрафунов.